بران محترم آریدن کو لماولانا مبتی توسی بخمت سیب دا دوره تفسیر قرآن دا تتتر نمبر کے سٹ شی پا محلہ بلرخیل مرغوث کی پا بارانو دوزارات کی شعره جزید ملاویدو پتہیت ساتی اشان آدی توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمان بلازا نیز دیمین چوک جانگیراروات صحابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو د <muchas> روحه ا بل قران په قران کریم سره د طرفه د خپل حکم د من امره په خپل حکم سره علا منفاعه باندې شاخ خو خشي من عبادې د بندگانو خپلونه په دې مساله باندې ان انذرو دا چې تاسو یا را ورګي په دې مساله چې تاسو یا را ورګي په دې چې انه لا اله الا ان عبادنا چې شانداله دي نشته لایک د عبادت ما زی ما ف تکونه وری گئی زمانہ فتکونه وری گئی زمانہ مان سماتاوی دایو کئ خلق السماوات والارض پیدا کړی د اسمان او الارض اوس مقابل د فاراد زائرولو د حق تعالی تعالی مشکون بلند او بالا ده اغسنا چ داخله کې وسره صدا ارغزئ خلاق السماوات دا اول دلیل عقلی خلاق السماوات والارضا بالحق تعالی هم ما یشتکون دویم دلیل عقلی خلاق الانسان من نطفت فیدا کرده انسان لرا من نطفت دن نطفینا فا اذا ہوا پس نصافده خصیم مبین جگڑا لده سرگنده وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا دَا دْرَيْمْ دَلِيلِ عَقْلِي وَالْأَنْعَامَ او ساروی خَلَقَهَا پیدا کردی اللہ تعالیٰ دیلارا لَكُمْ فِيهَا دِفُن ستاس رفع را فی آفدی که دفعون سامان دا بچاؤ دی نافع او فَائِدِ دی وَمِنْحَا وَبَاذِرِ سَاروی تاسو تاکولون خُرَئی خُرَئی تاسو بازر دی سارونا ولكم فيها جمال او استاد رفارا په دې سارو کې جمال خاسته هينا توري هونار کړه چې راولیتاسو په ماقام کې وحينا تصرحونا او په وخت کې بوزي او چتودا ساروي اس لا بشیل انپس په بیا د خپل زانو باندې منس په اوش له کلی دا ال رسیده شي من زان انتهایی مشقت واچ او دغه سرویس تا سامان پاسان تی ا غزا ی سیداد الا پیدا کړی ول انام خلقا وله بشک رب استا سولا روفا من حمامینا كون کرے رحیم مهربانا والخیل والبغلا والحميره او پیدا کړی دي پیدا کړی دی اسونه بغالاو کچر ول همیرا و خره دیدا پار علی ترکبو ها چې سواره شېتا صبح ای باندې وزیناو د پارا د حایصه و یا خلقم علالمون او پیدا وکلا اغسو تعالی تعلمون چې تاسو اوس نه پوي گئی نه خبر پوه باندې جهازونه به پیدا کی توپه به پیدا کی ټینکو ناب پیدا کی وغيرها وغيرها دا ټول ازباب هغه ټیم صحابه وتعالى اووې دا چې زونه به پیدا کوم چې تاسو ته اوس علم نشته دي اوس تاسو ته دا ټول پکې داخل دي دا جهازونه دارنګ موټره لائن کوچه دا آر سو ویخلقو ما لا تعلمون او دینا پس پاملا دا سوی وعلا اللہ قصد السبیل او خانس تا اللہ تعالی طرفتا لاردا برا برا و من حو بعض دی لارونا جائر کگی داری دی جائر کگی وگی ولو شا لادا کم غلار الله تعالی طرفتا دا او ای باز لارد دینا کگی وگی دی وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ کَچَرِ فَخَوِدَ اللَّهَ تَعْلَى لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِنْ لَهُدْ هدایت بے کڑو تا سو ٹولو تا لیکن والے انہوں جواب مائدہ کې ترشو وَلَا كِلْ لِيَ بْلُوَكُمْ عَلْتَالِسْكِ هُوَ الَّذِي سَلُوْرَمْ دَلِيلِ عَقْلِينَ دے باب کی ہوا اللذی دا اللہ تعالی حاظتے انزلہ من السماعی ماہا وی من السماعی دبارنا ماان باران لکم منہ شرابنا له کوم جستاستاسو دپه من هو ددې باران نه ددې او بونه شابو نسکلوي و منه او بعض د ددې باران او پهجه ددې باران باندې شا جاروناوننیوي وې وې را ټو کېږي پې چې په دغې و نو کې توسی موونه سر تاسوو سااروي توسیمون سارو یا توسی موونه نرخ کوي تاسوو الله اکبر کیا <قیائی> یشی نو توسیمون سرویسارول او کواویشی نو نرح کاول ما ناس باران حکم نو بتاس اس او باران حکم اغه سرهونه راو ټوکيږي اغهونه خرسوي او سرویم سروي پکي یوم بیت لکوم به الذرا <اللہو> دا پینزم دلیل عقلی یوم بی تو ٹوکوی لکم ستان شرفارا بی پدی سرازانا فصل لرا و زیتونا و زیتون لرا والنخیل او کجور لرا والانابانگور لرا و من کل سمرات یعنی د هر کس ممیونا بی شک خام حاپدی که دل دلائل دید پار دا قومیت فکرونا چیغی غور و فکر کئی و سخرا لکم اللیل او تابی کړي دي دا د شپګم دليلی آنقللي او تاببییکي ستا سرپاره شپې لا را وورې لا راون نور اوسپګم او سوري تابییکی شوي دي په هو دا غ باې ب شکه خمهه په دی کې لا آياتتن د لایل د توی دي لقوممي یاقللوناچ دپاره عقل لري وما ز راله کوم ف اررضې مختلففن الوانو. خلواما خل ما ضره عله کوم پیل ار مختلفن الانو وما او پیدا کړی دي غ پ پی... چې پیدا کړی دي ستاسو دپارفضیز مک کې مختلفلیفن په داې حال کې چې مختلفی ف دی الوانو رنګونه د غې غی... قسمما کس کې سمرنګونه والله شیونی دل پیدا کری دی دا اوم دلیل عقلی بیشا که ها کې پا دی دل نائی بردتی لا آیت نائی بردتی دا پار دا قوم یا ذکرونا چه اغی نسیت قبلوی نسیت اقلی و هو اللزی دا الله اتم دلیل عقلی او دا اللہ تعالی آزات سخر البحر چې تا بیکڑ دی دریا لیتا کلو دی دا پارا چه اخری تاسو من ہو د دینا اللہ منطری غ غخواه تازه الله اکبر تازه غخواه معیان او اوګوره ځکر د تواري کوي تووا معه تازه دا ځکه ځکه وای چې معی کې په زر راځي چې لږې سار شي بیا خرابېږي ته تخری جو او را او بس تاسو من د غې نه هللییا تن کالی ت بس نهه چې اوغون تاسو غی اوند تاسو عغیل را صدوت وی نو صدیخو کالی چکمده اچووی تاسو عغیل را تلب سونه ها اچووی تاسو عغیل را نو صدیخو کالی نا څنګه سنگ صدوتوی تاسو کالی اچوی یا دا مطلب چه کالی خو خوز اچایی لیکن چون که دا د سړو صدود پارا چه صدوتا زان خیست تا کی خپلو خوندانو تا ار صدودا نخوا خپلو خوندانو تا نو د دیو اچنا خitab سړو ساراو شو یا مفسرین کرام دویم وجه خاص هم دغه ذکر کړي چې سړو ته خطاب د دیو جنا او شو چې خزه ته تنبیه په دیبان نیچو او خزه خبردار غره تک خپل زینت ښکاراکاینو دا خاص خپل خاون تخکاراکه بل چاته نه وَتَرَ الْفُلْكَ مَوَاخِرَة او وینبا تکشتی لرا مواخِرَة سیرون کی سرا اون کې ابول ارافيه په دي درياب کې او دې د پارا چې طلب کوي تاسو د فضل د باري تعالی نا او خامها خا چتا سو شکر وبسي والقافل او غرز ولي دي پسما کې او غرز ولي دي پسما کې را واسيا غونه انت مي د بكم د چونجل کې پتا سو و انهار او جاری کړي دی نهرونه و صبول او لارې پیدا کړي دي خامها خا چتا سلار مومي و علامات او نخين خاني دی ناخین خانه اشارات دا ټوله یو طرف ته یو نخاف یو لار دلالت بل طرف ته بلا نخاف بل لار دلالت دا نخین خانه دا الله پیدا کړی د دې لپاره چې لار عمومي و هم بن نجم او دستور باندې هم یا ته دونا دیلار مومی دا نه حمد دلیل عقلی القاف الارضی رواسيا ان تمید بكم الله تمید بكم دا چونه جوړه کیتا سو باندې وانهاره و اجرا انهارا نهرونه جاری کړيدي و صوبلا اي و خلق صوبلا لارې پیدا کړيدي لوې لوې لارې الله اکبر دا اول باب او پدې کې دال نه دلائل ذکر کول په توحید باندې پدې چې خالق لكل شئ هو الله دا ارس الله پیدا کړيدي چې ارس الله پیدا کړيدي نوبيا پوکاروم دیو الله او کا الله ده شریکانو ناپاک دی غنی عطا امر الله عذاب بدر باندې راشیه عذاب الفا ما يخلق کما لا يخلق باب او د دې سمarad باب اول چې دا ارسه الله پیدا کړی دی نو هغه څوک چې دا ارسه پیدا کړی دی پشان چا هغه چې دا اسنه پیدا کولی دا یو شان چرته کې دی چې څنګه مخلوق بیا برابر ک د خالق سره الله الله افا مایا خلقو افا من يخلقوه افا سر چهان سوگ ده اخلقو پیدا کبی ده تمام اشعا کامان پشادن نه آغا چه ده یا لا چې نشي پیدا کوله افا لا تذکرون آیتا سو نصیت ناخلی و انتا اودو نعمت اللہ او کچر تاسو شمیر اینعمت تنا ده باری تالا لا توحسو شمیر بنکل شیغی لرا بے شکا اللہ تالا بخن کے محروبان ده گورا چې زکر دی کم ده دمونعیم نو غفور الرحیم ذکر کی اول تا ذکر دمون عامن علی حیو کم زای ابراہیم چون تیسکے نوزکال تور پسین ان الن انسان الظلوم کفار ذکر کا و الله یعلم الله تعالی په دې ما پاس باندې تو سرونه چې زره پټ تو سرونه چې پټوی یتا سو و ما تولینو نا شرک په تصرفو الله اکبر پدې ټول سزونو کې الله متصرف او ابدان دے بل ایسو کې نشته دے والذین اراد پا مشرقینو بانده والذین ایدون من دون اللہ آغا جسان یذو نا چرابل ی د خلق ما سیواد الله تعالی نا لا یخلقو نا شیئا غیر اشن پیدا کوله و یو یخلقو نا پخپل پیدا کړي شوی دی ام وستون غیر احیا مل دی ژوند دی ندی و ما یشورنا او پتا ورتنیشتره ایان یوباسو نا چکم وقت بدای پورته کوله شی الله اکبر دی وجنہ دی آیات کریمہ باندی باندې القرآن کی شاہ سب ذکر کئی وی شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگو کو پوچھتے ہیں دا وی چاته چاہتا ہوئی چی غی نو ملو بزرگانو تا وی او چی غیور تا وی چراورا سی دا وی پوچھا پاٹ کئی اللہ غیتا ہوئی چی امواتن غیرو آخیا ملدی وی ملو جوندی ندی دا عبارت کشپ الرحمان کے عمران اقل کرده دارنگه امواتن غیرو احیاء تفسیر عثمانی معرف القرآن دارنگه کشف الرحمن موایب الرحمن دارنگه اللہ ما روح المانی دار طول پا دی زائبان دی ذکر کئی آغای وائی چه امواتن غیرو احیاء یا ملدی ملدی دوامن لکبود شو بوتان دی نو آغی دوامن مل یا مل دی فیل حال چه که مل شوی دی او کبرونو تا رسیده لی نو دا مل ټول طول مفسرین دیزای بانده وی او یا فیل حال یا فیل معال آغا بزرگان چه لامل ندی نو یورز به پی داس رازی چه ملی گی با آغی بیا دیا باند ذکر کهی لکه ایسا علیه سلاة و سلام و پرشته پرشته آغی با کم او کم د نو ماناسو یا دوامند ندی یا فلحال ندی یا و فلمعال په اعتبار د انجام بیا بمليږي خو ژوند دي اندی ته عيسه عليه السلام نوم با قاعده ذکر کوي داننګي مفسرین کرام دعايات عام غرزول دي او د دې خپل قران کریم شایع دي چې کم خلک چا سوک را مدد کول نو قران کریم وای انبیاء رامدت الله لاناللہو اليہود والنسوارا اتخذو قبور انبیاء مساجدہ داننگی ما کانان بشرین این یو اتیاؤ الكتاب والحکم والنبوہ سم یقول لنناس کونو عبادلی من الله اللہ دا پدی شاید دے چھ انبیاء رامدت کل او حدیثم دا شاید دے چھ انبیاء رامدت کل داننگی نیکان بندگان رامدت کل او قران شاید دې پدې عباد امثالكم جستاس وبشان بنديگان دي قران شاید دې پدې بل عباد مكرمون چه دا نېکان بنديگانو عزت کل شي وي دانه کې قران شاید دې پدې باندې چه دا مې نېکان بنديگانو افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عباد من دون اولياء اصول کتا تاسو لري نه او اصول تاسو تیار نو هغه یو شرک منګا خیسم دا ذکر کول د مشرکین او چې مشرکین بلا عبادت صالحین نا نیکان بندگان ته چغولي الله او یا موات غیر احیا مړ دی مړ او دا ویلې وای زکا اذا ما تفيهم رجل صالح بنو علا قبر مسجد قال جوب انسان وفات شو نو ری بدغنه پس د ری पूजा پات شروع کاو نو داغه وجنه تعالی او موات غیر احیا بس خبره ختم شو چې احادیث را واخلی چې هغه چاته چریو ولي اری برک الله وی اموات غیر واخیا نو خبره ختم شو سپاشه چې دا د پیجندلی چې مشرکین څنګه او اوغې څنګه شرکاو نو باز بیا آیاتونه سالو مساله چې کمنن خلکو جوړه کړي دا غام آسان ده دوه رو پی جنا چې هغه مشرکین و انبیاء و تا چه دی کنا. نو او انبیاء ته چې ویول دي کنه نو آ ولید قرآن شاهد دي چې وهلی دي داننګې احادیث کثیره خکله وهل دي پس د مرگ نه چرایم نشوید نو بیا وتاول دي او الله په سنگ رات کئ الله واي امواتن غیر احیا مړ دي مړ احیا ژوند دي ندی الله اکبر او صفا احیا ندی مړ دي نو دیکھه انبیام رال دیکھه اغه بزرګان چې کوم وفات شو اغه امराल او فیلم آل سال ساله صلاة او پرشتی امرال او چه کم بزرگان لان ندی بلو اغیه پکی را دل فیلم آل امواتن غیرو اخیا امواتن ملدی ملد ایسے خلق را غلی انبیاء جوندی دی جوندی دی, دی. جون دی, دی. حیات جسدی عنصوری خبر نواید در طول قرآن داس صفا یو آیات رالا یو صفا داس چې چه کې داوي چې امواتن غیرو اخیا احیاون غیر اموات راړه کنداس چې احیا دي ژوند دي او مړن نه دي یو آیا داس راړای نه د بزر داس کی حدیث کرا جی وګوره الانبیا احیان فی قبور میصلون تاسو وای داس یو حدیث راړای چې الانبیا اموات لا یصلون داس یو حدیث راړای وتوا پاګلا پاګلا دا حدیث دا د اجماع خلاف د دې حدیث دا د هغه تفقیق او روایت چې د دې حدیث خلاف د دغه تفقیق روایت خلاف اجماع منعقد شوی دا چې دا روایت نه په اعمالو کې قابلیت قبول ده او نه چکم ده نو په آکایدو کې ورته اجماع خلاف کې چې دا سه کمزور روایت راخلی حی ذکرې حات ب قېیم لاماې هو ظاهون نوقررانې پظ ایل اسنا د تاریو حاله هو انک ته ظاع من به هذاشانې ابن منی قیم وي لک ه توکهکنه او دا او بابا د چلله سوي حیثې ذکرې حاتې ذکر هم کوه عملو انک ته شخصن کاملل ایمانې قیمان د کامللی نو په دغې حیث بندې په دې حدیث باندې ته عمل څنګه کې خدای په دې معلومي کې د چیماند کامل نه دی زکه دا روایت راغسته ده مان غلط روایتونه او هغه باندې قائل او دا یاد ساتي په دې د علماي کرامو اجماع ده او تقریبا د اویاو نزياد صحابه کرامو دا روایت را نقل کړه ده چې من کذبا علیه متعمدا فلیتبوا مقعده من النار چا جب ما در روح جوڑ کرو نبی علیہ السلام وئی آگا دیزان کے کی ٹکانت یارکی او مفسرین محدثین کرام ذکر کئی چی کم سڑی تا دا پتی چی دا روایت کم زور دے زعیف تے دا زوف وجہ و تمالومی او دا غینا پس ہم دے آغا روایت علا سبیل یقین پے آمبر فاق تا منصوب گئی دا دیست حدیث تے دا سڑے مکذب دے د چې کاوند په پیغمبر دروغ جوړی دا کاذب دی کاذب دی او دا پیغمبر د شر تکذیب کوي او په پیغمبر باندې دروغ جوړی او دا په کاذبینو مکذبینو کې راځي د دې دا ده داخله د رزان جهنم کې ټاکانه تیار کړي د رزان جهنم کې ټاکانه تیار کړي او خوخه جهنم کې ځان له کم ځای خو خي بیا چې داسې ضعیف روایت آج کم د پیغمبر پاک معصوم منسوب کړي چه داغی خلاف اجماع شوي دا لگا عجاله نافیه کے شاستر ذکر کئی داغی طبقات و خلاف اجماع د اجماع چه دے روایت پا نا عمل کی قبلی گی او نا پا عقیده کے راشا وائی قرآن وائی مانا چپوه شی دا پنجاب لیوانو پس شوی وائی راشا قرآن وائی چه عقیده دے جوڑا زاجر پا مشرقی نوانده إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ أَجَئْتَ رَوَاسْتَا سُهَاجِ تَرَّادَ يَقِيَوْ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فَسَأَنكَ سَأَن لَا يُؤْمِنُونَ شِيمَان نَدارِي فَسِنَتْبَندِ زُدُونَ دَئِ مُنْكِر دِي أُودَيْ زَان غَت گَنُن کِي دِي لَا جَرَمَ عَنَ اللَّهِ وَشَكَ حَقَدَا حَقَدَا چِ بِيشَكَ اللَّه تَعَالَى يَعْلَمُ پُدِ پَاسَمَندِي يُسِرُّونَ چَدِي پَٹَوِي وَمَا يُولِينَ نَاو پَاسَمَندِي ګویرین بهشکه شاندار یا چله میننه کید ځان غټ غن کو سرا وا اذا قيل لهم ار كلاچ ویل شید تا ما ذا انزل ربكم سر گل د رب استو قالوا وای د یسات تیر الاولین کیسی د پفانو دي کیسی د پفانو کیسی میسی دي الله اکبر دا ګور قران ته کیسی وی او منګلت روایتو په شي چیزي دا د اغه پفانی پفانی جهل دي لی یحملوا اوزارهم ده لپاره چې پورته کې دې بوجونه خپل تخفیف او خروي دې لپاره چې پورته کې بوجونه خپل کاملاتن بالکل مکمل کاملې طریقې سره پرځ د قیامت باندې او من نع اوزار الزینا او د بوجونو د اګه سان چې ګمرا کا ول دایلرا بغیر علم بغیر د دلیل نا یا بغیر علم نو حال کون المظلین لا یعلمون پا حال دو کوند دی گمراکا انکو که لا یعلمون چه غی سرا اس قسم اس قسم علم ور سرا نو علا سا اما یزیرون خبردار دیر بدی آغس یزیرون چه دی اوچه تاوی دی بوجو چه تاوی قد مکر اللزین تخوی فی دنیا وی قد مګر کله پرې کله واکه سانو چې مخیو د دینه فآتاهم اللهو بنيانهم فصراغ عذاب د الله تعالی بنیادونو د دې من القواعد دی ویخونو نا فخر عليهم السقف فصراغ زد عليهم پدای باندې السقف چھا ته من فوقهم د براد دینه وا آتاهم او اورا دې تعذاب من حيث لا يشعرون دا هغه طرف نه چې پویدل ثم يوم القيامه ی ضیم بیا پرز د قیاممت باندې او بشر مې له و کولو دایا تف وښوي و یا کولو او بله نه شوورهلهځ نه چرتهدي زما اغ شکان اللهځین نه کوتون تو شاکو نفیمو اغا چې تاسو ششاکو نفی چې چاو دلی په باه دغی کې یا تو شاکو نفیمو چې چاو دل په میه د غی کې تاسو تا چې ب خلاف خبره کول تاسو ب دغی په میه ک تاسو چا چې از جی بابا نوشي نو تا خص او بچ دی ک چا ب چې دا چې کم د ډمانو بابا شو کو او بچ دی ک چا بدا چې کرم بابا س نوشی کولی جز دی او بچ دی ک چا ب چې شی قبل د قادر جلانی سشي کول چوه ده با پارسی که چا بداوی چا انبیاء عاجز دی دنیا نتلی دی حیات حتم شو ده او حیات بردخی دنیا سره اس قسم تعلق نشتے ندی خبر د دنیا دا حالاتو ننسو او با چوه ده او گورا کابیرین نمانی چوه ده با اللہ اين شرکای الی الذين کنتم تشاققون فيهم چرتدی جما غبر خیدار حصادار چتا سوما سرا برخیدار گور زول چرته دینن چتا سو بداری فبارکه چاودای او دا به بدوری توبیخی دا الله برخیدار شتنه زوره نه بده چرته دی زیکن تاس جوړکلی راولای الله اکبر دا ال تا بولاڑی الله اکبر ملاما اغی قاللهلهزینا او یان قسان اووتلاین ماچوررکله شوید دامو ان نل خی زیلی یو ما بشا کشر من دږي نن را وڅو اوواذا بالل کافرین په دی کاافران چا چې بغیر الله په کې بشریددو دی ل غذاب دی الله نهته تو فون م کا ا شاده اعقصان تتوفاوم الملائکا چی روحونا احلی داغی نرا پارشتی فزلم کون کی دی پخفل زانونو بانده فالقو سلاما او بغرزوی دی تابی داری و سلحا او ای بما کننا نعملو منسو نو منگا چی عمل کون منگا منسو اند شرکنا بلا والنا بشک اللہ تعالی پاس بشک اللہ تعالی علی معلم دی پاس بانده کنتم تعملو نا چو وی تاسو عمل مو کون فدخلو ابواب جهنم داخل چایتا سو دروازو د جانم تا مې ش ویتا سو پایکه فل بین سمس وال متکبرین پس ها ما ډیر بده ټکانه د متکبرینو وقیل للذیدا او بغیل شیا اتا قوچی زان بچ کڑو در شرکیاتو نامازا انزل ربکم سشیرا لگلی دی ربستاسو قالو خیرا اوی دی خیر خیر رب خیر رب خیر رالی گلی دی انزل خیره لیلدین آسانو دا پار دا کسانو چینیکی په پجوند دی دنیا که حسانتون جنت بوی ولا دارو الاخرت خیر او خام خاکور د اخیرت خیرون دیر ورده او ولا نعم دارو المتقین و د خایست کو ردا پرېزګارانو جناتو ادننج جنتو ندمش غري دي داخل وشي دي يغې تا بهي گیوالاند دوونو داغ نههرو نه دې لپاره پغې کې اوسبېې شاو چي د غاړي کذالک یجزل الله المتقين دارنګ بد دارنګ بدلور کې الله تعالی پرېزګار وتا الزینا تا توفاهوم الملائکه بشارته او ارشاد الهي الذین ناطقوا بالملائکه اغه کسانه چې پر اخلی دا غینا پرشتي زمونګه طیبین په داسه حال کې چې پاکوونکې ځان لره د شرکیاتونه یقولون و علیکم پرشتي به وته سلامتی ا دی په تاسو باندې داخل شې جنته بما کنتم تعملون په سبب دا اغه چې تاسو عمل کو چامل موکا نو نن داخل شي جنتا حال ينظرونا حال ينظرونا تخفيف الدنياوي حال ينظرون انتظار نه کوي دی ما دا پرشت او يات يهم امر او را يات عذاب درب استا يات يا امر ربك راشده تا عذاب درب استا کذا لکه فاللهنه دا رنګې کړو کسانو من قبلې چې مخکو ددي نه فال په ماه دکهذابه سره موفیر ان ځکر کوي دا انګې ننس ب د دروغو کړړ کسانو چې مخکو دد نه هو ماله مهمم الله زلم نوړلله تعلاب دی باندې واللاکنن کانو لې نو دبان په پهفلو ځانو باندېېمون چې زول م کوو ف پس اوور صدل د تا بدي چې دای عمل کړو چا پیر او شپه دای باندې ما عذاب کانوبه استاجون چې د ورپور ټوکی کولی وقاللذینا اشرکولو شا الله دا ګور دفا دیو سوال وې دامنګ چې سکو نو پدې الله خوشاله دی کله الله په خوشاله نوي نو اللہ منگ لرا عذاب ولی نراکی او اللہ کا خوشحال نوے نو منگ بنا شرک کړو او نو بچه کام دیزن منگ تلارانو کړو نو با منگ شرک قولی او نو شرک فیلی اس کسم شرک با منگ نو کڑو اعتقادی داغی جواب او داغی سی آیات سور انام کی ترشوی موچ ایک کې او ال تماویلو جو مشیت ارادی دین او ارس کیږي په اراده د الله یو مشیت رضایت ون ولا يرزال عباده الكفر الله رب العزت په کفر د بندگانو نه خوشاله ان الله لا یامر بالبحشه الله په شرک باندې حکم نکړي اوอัลتا جوابونه ودل تام جوابونه دي واقال الذين او ویلو ان کسانو اشراکو تشرک کلو لاو شاء الله کتر فخید الله تعالی ما عبدنا من دونی من شی منګ با عبادت نو کړه ما سیوار دی الله تعالی نه دی یو نحنو منګ پخ فلا ولا ابا او نو زمنګ پلانو ولا حرمنا حر نبو حرام کړي منګا من دونی هي ما سیوار دی الله تعالی نه ما سیواد دی, دی حکم د الله تعالی من شی د سشنا کذلک فاللذین زاد المسير واي كذلك كذب الذين دا جواب اول كذلك دارنگه فعل الذين نسبت د دروغ کلو ا كسانو من قبلهم چې مخکيو دهینه فهل على الرسل الا البلاغ المبين الله اکبر جوابو فحال عالی رسولی دا دویم جوابه فهل على الرسل پس نشته پیغمبرانو باندې ماګر سوال سرګندو پیغمبر با سره پر سوال کوي مساله ورسې ماناسو مساله تر رسول ده خبر در غلې د باسن فی کل امت الرسولہ دریم باب او پدیکه ا دلیله نقلی اجماعی دا رنگه تسلی نبی علیہ الصلات والسلام تا دا رنگه زجر په انکار د اخرت باندې او بشارت او جواب د شوه به wala qad ba'athna ta'ki saral igalunga fi kull ummat tir rasula fa har yumat kiyo astazilara aniyabudullah waajtanibutaghut pade masalabanni allahu akbar che ibadatukayd yaw allah waajtanibutaghuta awzan bach kayd tawahud na kullu ma yadu ila zalala کم یو تن چیغا گمراہی ترابلل کئی نو دا تواغوت تے تواغوت تے تواغوت تے مار آلی گلی انبیاء پا دے باندیو او بود اللہ بندگی دیو اللہو کئی اوزان بچکی دا تواغوت نا کم یو شیچ گمراہی ترابلل کئی آ تواغوت تے کاغا سیاسی لیڈر دے ہر سیاسی لیڈر چیغا دا جمہوریت چگوی دا تواغوت تے ہری او تواغوت تے نه من کانا چه سیاسی جمهوریت بانده روانده جمهوریتی کفری بانده داد تو آغود تیلاو lagi بچ کئی د 매� finans زان د 매� Idi Turtle قانون د غیر اللہ تمرابل زان تینا بچ کئی دارنگ شرکیات و تمرابلی اغا مولا تو آغود بدعات و تمرابلی آغا مولان تو آغود تی شرکیات بدعات و تمرابلی آغا پھر تو آغود تی داد تول تو یادا چې کم انبیا مړ او دا غي عبادت کیږي نو هغه توغوت نه دي هغه لیکن دا غي عبادت بیا توغوت ده چې دا غي عبادت کوي نو د دک مشرکین دا عبادت توغوت ده د غیر الله د پاره وشو د الله د پاره و نشو الله اکبر فمنهم من هد الله ګوره سوره আরাف کې دا مسله په دې عنوان ذکر کولا چار یو په امبر بربره تاغه بداسوي اوبود الله ما لكم من اله غيره ديځه کي په دې عنوان ذکر كلا ونجتا ني بو توا غوثر ځان بچ کي د توا اوتنه د دې باندې علماء کرام ذکر کوي چې د ایمان د فار لابودي د کوفر نه اول با چې کم نه کافر کيږي نو الا به مسلمان کيږي موږ سوجنه پويا چې څه مطلب اول با کافر کيږي ماناسو انکار کار کفر کوفر بکې پهوا غوتبانند دینو الله به مسلمان کږي چې د شقیاتو نه دځان بلکل مبار راه او پهغ د کوفرو کو ان کار د د شرقیاتو کو د تو نه د ان کو نوراشه بیا مسلمان کې دیله شو که نه توواغیو تو پهې ګځې نو ایمان ایماه هغې سره نه جمه کېږي انبیاء بیان کے بام راشی شي چې ټول ابی کرام الله دی دپار رالی ګلیوو شدہ مسلہ بیان کی لا الہ الا انا فابدون چلا ایک د بندگی الله و ایز زما بندگی ہو زما بندگی ہو زما عبادت ہو کئی مالی جانی طول عبادت زما دا پارا ہو کئی انبیاء طول اللہ پا دیرالی الله اکبر فامِنھم من ھدا اللہ فسبح بذینا من ھد سکو ھد اللہ چه توفیق ورکا اللہ تعالی غی لرا و منھم او بذینا اسو حقۃ علیه علیه الصلاۃ چه ثابت شوا پای باندې گمراہی فسیرو فیل ارض فانظرو پس وګر دی پس مکا کې امام سمرقندی باندې کې اقرا القران قران الکلیکنا توله دنیا بدرتو خی فسروا فی الارض وګرزای پسمکا کی او ګورای سرنگ شو کیف کان عاقبت الملکذبین سرنگ شو انجام د دروغ جنون کو انت حرص علی ہداهم تصلی نبی علیہ الصلات والسلام لا انت حرص علی ہداهم پس که چریت که چریت ہرس کے علی ہداهم پس دلود دای باندې نفلس بدی قادر نه ولی فإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي پس الله تعالی ہدایت نه کوي من اچھا تا یو ذیلو چې گمراه کړوي الله تعالی څوک گمراه کړيدي بقره کې تاسو ویلو و ما يضلل به إلا الفاسقين چې نا فرماني ان ابد پک نه نه الله گمراه کی او ما لهم او نبي د دې د پارمن نسین څوکم دادیان او اقسمو بالله زجر پې انکار د اخرت باندې او مذمتو دمنکيري نو د قیامت او وقسمو بالله او قسمنا حري د الله تعالی باندې جهاد د ایمان په خه چې پر دمانکې الله تعالی سوګ مې پو دی امړيږي بلا ولنا وعده د الله تعالی باندې حقا بالکل پرښتیا لیکن اکثر د خلکو نه لا يلمون نه پوېږي په حقیقت د حشر باندې ليو الله قیامت پر راولما الله و قیامت پرولم د دې د پاره چې دنیا کې چا اختلاف کم کړو داغه سماره چې کم دی ولا ور کم دا زیب قیامت د دې د چې سماره می شي د دنیا د اختلافات او که د دنیا د اختلافات سماره می لاو بیا فائدې بې بی دنیا کې د یو ظلم کې هر صدې کوي او داغه نتیجه دراو نزي الله و دغه بخام خای لی یبینا دغه پارا چې بیان کړه الله تعالی له همدې ته چې هغه شه یختلفونا چې د اختلاف کو فیفاعی کی ولیعلم الذین دغه پارا چې پوښیا کسان کفر کو او کوفر دی دې انه کانوا کذیبنا په دې خبره چې بشکدې او دروغ جن دروغ وی ان ما قولنا رد منکرین د قیامت باندې و سړیا تو چه قیامت پا سنگا رازی، سنگا با منگ جواندی شو اللاوی گورا، زچه کلبز دا کن اوامانو عرصه کیگی. ایننا ما قولونا یکینان حبر دادا وینا زمنگا یو شیتا، ایدا آر ردناو، ویناوی زمنگا یو شیتا، هر کلا چه منگ ارادو کدو آغی، انا قولا دا وای منگ آغی، تا موجود شا، فیا موجود شی، چه سنگ تا منگ داو موجود شا، نو بس اغا موجود شوی بیا نو دا دا چه سنگ منگ دا اوهو د قیامت پراز چې دا خلک د جوندی شی نو آغا تیم با ارس را جوندی شوی او تمام مخلوق دا بدال لادوان دی اولادی بیا واللزین ها جرو بشارت المومینین او کې ترغیب دا علال اجرت تا اجرت تا ترغیب تا اجرت اوکا د الله د مسانی دا پارا والذین آمنوا هاجروا فی سبیل الله چه هجرته هاجروا فی الله چه هجرته کفل الله تعالی کے من بعد ما ظلموا فصابرنا چه ظلم کله شو پدای باندې لانه بعوے انہم فی دنیا خام خازے باور کلمنگ اندیلرا په دنیا کې حسانتن ہے او خام اجر د اخرت اکبر ډیر زیات لوي دی لو کان یالمنا کچرے دای پوی دے لوکانو کاش کدی پوی دے الذینا کثانہ صبرو چے صبرکا او پخپل رب باندې یتوکلون باروسا کوي و ما جواب د سوال مقدر یارا تو سڑے والے تو گو سڑے تو سنگ پیغمبر شوے فرشتہ والے ندا او سبل سے شیوال نرزمون کونتا کی سڑے ندا غی جوابو وَمَا أَرْسَلْنَا أَوْنَدِ لِغَلِ مَنْ قَبْلَكَ مَخْزْتَانَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي مَا غَرَسَ رِيُ چي واهيب کولا مږه غيتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ تَابُصُكَيْتَا سُهَواندانو د علمنا إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کچري ايتا سوچنه پويږي کنا د خاوندان دعا سنت اپوسو کوي و الزبور متعلق دے در سنہ پوری ار سنہ ل گلیم دلائل سرہ و الزبور او کتابن سرہ یا بالبینات متعلق دے دنو ہی سرہ واہب موتکولا بالبینات دی واضح دلائل سرہ و الزبور و الزبور او کتابن سرہ واضح دلائل او کتابن سرہ ما طواحش کلوه نو دي سره م کلوه و انزلنا ګور ما کي ترغيب الی او دلتا د فدیو سوال اصل کې اعتراض پدې هجرات باندې کلو چې مسالې توید د پروی هجراتو کوي او دا مشکلات راتلل نو چې کم مشکلات راتلل هغه دی برداشت کولې نشو چې برداشت کولای شو نو دا غي د وجنا هغه اعتراضات شروع کړه او مساله توحید نه منکړو نه اعتراضات شروع کړه چې تاسو سره نه نو دا جواب الله وو دا تاسو سره دا جواب الله وو چې پخوانی خواني ټول انبياس سړي وو آ سړي راغلي او دې کې دا مساله فسلو اهل الذکر د تقلید مساله علماء کرام د تفسیر بدی صاحبانه ذکر کړي اغای دوای چې دې ځای نا دا سابې تیږي چې تقلید شتلې او تقلید شخصی چې کم نه پدې باندې قائل دي احناب شواپه حنابله مالکیانو دلوی علماء دغه راغلي د وا قائل دی پدې باندې ها اهله حدیث چې انتخاب بین المذایف کئ خو چې غالیا نوی انتخاب بین المذایب کئی او پا تقلید غیر شخصی بانده اغیق قائل دی یو قول ترجیح ور کئی نو دا خالق طول رازی علی سنت والجماعت کئی خوک کم سڑه دا غالیوی او تقلید شخصی ته کفر او شرک یا دا رنگی په الخوایش پا وی او دا احدیث پنوم بانده کفریات او بیداات خواروالغاڑی او آغا خرافاتو ما غالی چې کوم دی له سنت نه دی او دانه کې فتنه او فساد نه دا بیا له سنت کې ناراضي ها کغالی نوی نوی له سنت کې داخله دی شیخ د شاهپور مرجان کې ذکر کای او تقلید باندي غنا موجود دی او ټول علما وای چې د امام یو امام تقلید وکای اکثر علما د امت په دې قائل دي چې یو امام په سبه او یو امام ا خبره په فرووکه به منی خدایات ساتل غاړي چې ګوره فرووکه دانا 6 اصولو کې اصولو کې تقلید نشته رې فرووکه تقلید ده او فرووک مسلو کې احکاماتو کې کې د یو امام کول ترجیح ور کول دي کم ځای کې نس نوي یا نسين متارضين راغلي نو هغه کې او چې دا سين صفا خبرې نو هغه خواسي صفایږي کې بیا او انحصار په مزایب وسلوږي شیخ د شاپور ذکر کوي دا زمونږ د قول بالاتر بالا تر ده بس دا الله ته بداسه فقوا کینه امامان نورم ډیر تیر شوی دي الله اکبر او دا نه اوا باسونه زوسنو کوم تاسو ته خدانه چې خلق راپازي چتاورې په এবمونو باندې ځای په ځای لګېږي ته تقلید نشته ری تقلید نشته ری تقلید دا که خپلی او مسله ترجی ووررکلو او هغهه ځان ل شو خ دا چونکې د فتننی او د پس دپاره د یود ی سازشته او دا پیدا کړی دی د فیتنی او د پس فورلو دپاره نور اسم هم دی کې نه شتهې چې کم احناف دي غ داسې تتلید د قرآ او داس په مقابله کې چرته هم نه دی کړی الحمدله الله د قرآ او داس امبارونه د احنافو سره او مقللی دی نو سره او صرف ترجید قول دے امام لا یا ایو امام اجتحاد دے چھے کمزاکنس نشتا دے خوچی زدیہ و عنادی بھی نو آغا بیا سے نپویا کی گئی نو زدیہ و عنادی دے پارا علاج نہیں بیا فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ وَاَنْزَلْنَا تَرْغِبِ لَا او را لل د من ی کا تاته عذرا کوآی قم ل تو بنا لناسی دی دپار چېته بیانو کې خلکوتا ماغا نوزیلا چې لل شو د ل هم دتا والله الله دی غور او في کو کې ش ارحمه الله او با ذکر کول د دې د شریعت ثلول دلایل ذکر کیږي یو قران انزلنا الیک الذکر وم لتبین للناس مانزل اليهم تشریع با پیغمبر پاکی دا حدیث نو قران او حدیث ولا انهم یتفکرون کی قیاس او اجماع کل دا فکر انفرادن هو نو او اجماعن هو نو د اجماع کغه او فکرې ټول محدثین یو شونو دای اجماع شو د ټولو علماو د همت او د فقها یو شنه اجماع شو دیتا وای شیخ د شاپور به د 10 اور دلائل د قران نه ثابتېږي لا الہوم یتفکرون افا امن الذین ظن اای امن کې غنی آ ما کرو چې ما کرو فر کيدي یادې دګناو یخې فله د دینا چېپ دن نه به کلله تالادن نبه کلله طلا ب همد ل اررض ف منه کې او یا تیو م لاذاابو یا برشي دی عذاب ذابه می نه ح یا شورون د زا نه یا دغه طرفنا چېد ب نه او یا خوزه فی قللو ب یا بهی دي لرا پاړی دو راړی دو دد پس نه د ب موجی زی نهجززه او یا اخمالله تهک یا بهی دی لا تخوفن پس د یرید دینا یا لا تخوفن پس د نقصان دینا پس بیشاکر رب استاخام خام مینک لرعوفن مینکا ان کے رحیم محروبان دے مینکا ان کے د دستا رب اولم یارو دا سالو رمبابا پا دیکے اول دریدل آئل عقلیہ بیا دلیل وحی سر داوید توحیدنا او زاجردې فزوفه اعتقاد باندې او رات په شرکې فعلی او شرک بالملائکه او تخفیف دنیاوی او تیزی په تبلیغ باندې اول دلیل عقلی اولا م یارو ا ایتای غور نه نکړای لاما خلق الله ا غس تا پیدا کړی دی الله تعالی من شیندر سوشینا یا تفیو چ کګیږي زللو سوري دغه یانین لیمینه د ښی طرف نا و شمالي د ګس طرف نا سجدان فدا سال کیتا بيدار ویل لدا الله و هم داخیرونا او دای یعجز کون کی الله الله د هر یوشی سوره ا غا لا تکګیږي د ښی طرف نا ګس طرف نا شر رضا دمهایW طرف تشی نوری بل طرف تشی،, تشی او دارنگی کگی گی را کگیگی دا سو داد اللہ تابداری کئی دا ټول الله تعاجز دی انمانا سو گو دا طول ما تعاجز دی دا ہریو ش جدر صوری دا کل یو طرف تکی گی کل بال طرف تکی گی دا طول زماع تابداری کئیو ما تعاجز دی ماتاجس دی الله ونه زما بندګي وک کنه او د کی دا ذکر کوي د باب کې مسجود لکل شین هو الله مسجود د هر یوشي اغه الله دی وهم دا خیروناوی دای آجزی کونکی ولی اللہ خواست دا اللہ دا پارایی سجد و سجد کوی آغا سا چپاس من کدی و آغا سا چپاس مکا کدی من دا ابتین دا, دا هر قسمان زند سرنا والملائکت و پرشتی وهم لایستک بیرون و زان غٹ نگنی دا عبادت دا اللہ نا دا آجزی دا اللہ نا یا خافونا یریگی رب هم دا خفل فروردی گارنا امن فوقهم دا برا دا خفل زانونونا اصینا چه سعذاب را بندی را ولی وَيَفْعَلُونَ مُفَسِّرِينَ ذِكْرَ كَيًّا عَلَيْهِمْ بِالْقَهْرِ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ أَيَ عَلَيْهِمْ بِالْقَهْرِ يريږي د خپل فرولدی ګارنا من فوقهم پدا سيال کچ دیغا لو چت پدای باندې دی په ضرورت یا سرا وهو القاهر فوق عباده ويفعلون او کوي د ماه فښتو کې یاېږې دی د خپل پر نه من فوکیم د بره خپل ځونونه چې ساذااف را باندران نه شي و یا فالونا او کوي د ما غا سویو منمنون چې دی تهکم کولی شيوه قالله الله هو لاته تخدو اله ننسن نه دا ده دعاء توحید او ترغیب الی توحید تو او دلیل وحی و قال الله او ولی دی اللہ تعالی لا تتخذوا جمجلو ایتاسو الہاین اسنین خدایان دعا الہاین پسی اسنین ذکر کولو نفی د تعدد دعوے کے معنی چ دی یو نہ سیوا شین او مگر زوی دعانا چ نو خیر دے دیر گر زوی نہ نفی د تعدد دا نور اس کسمه چې کوم د الله سره بشریک نګرځه او دعا الها چې دعا دا شو حرام شو او شرک شو نو چې د دعاونه پاسه شي نو هغه په طریقې اوله باندې شرک وی او ناروا بوي چې د دعاونه پاسه شي لګانن سبا نن سبا په اړ یو کلی کې پزرګونه باندې په پنجاب تلل شي نو ارزای کیو بس د هره غټ شاته یو خدای غي جوړ کړل دي هره ونه خدای دي هره غټا خدای دي اغه غي جوړ کړل او دلته د مشرکینو چې کوم علاقه کې لغت تسلط لا باتی دي نا زای کې لړشا نو پیره د ځان نه خدای جوړ کړل دي مولا د ځان نه خدای جوړ کړل دي او خلق باندې خپل حرمت او هل چې کوم دی غه جاری کړي او خپل راجو نه جوړ کړی دي الله واي دا سم गवي انما هو اله واحد बेशक خبردار چې د الله تعالی ها جتروايا کوي او ده فايايا پس هان زمانہ فرهبون او يريتاسو ولحو دويم دليل عقلي ولحو ما في السماوات خز الله تعالی په اختيار کې دي اسو جسمونو کې دي او اغس چیز مکه کې والہ الدین واسبا او خاص دی الله تعالی لپاره تا بيداری دا واسبا همیشه واسبا لازما اف غیر الله همیشه یا لازمه دواړه مانی دي آیا غیر د الله تعالی نه تتقو آیا غیر د الله تعالی نه تتقون یری گئی تاسو د الله نه غیر د بل شان یری گئی ولی یری گئی مې گئی و ما بكم من او اا چې دی پتا سو باندې د سنیا مات نه دریم دلیل او ااغا چې دی پتا د سنیا مات الله دا د طرفه الله نه دی ثم اذا مسکم دور بیا چې کلا اورشیږي تاسو تاسو تکلیف فإليه تجرون نو خاص دی الله تعالی فریاد کوي تاسو الله اکبر معنا زوف اعتقاد باندې سجر دي او دلیل عقلی له درېمو ګور اره نعمت در باندې الله کړه دي نو هغه نه دا کې دومره کمزوریه اتی ده ده چې نعمتونو وخت کې الله نه یادې خو چې تکلیف اورسي نو بیا الله ته فریاد کې دا اتی ده خو ډیره کمزوره ده اوما عذا کا شفض وره بیا هر کله چې لري کیا تلیما ضا کا شفض وره بیار کله چې لريله تاالغ تکلی کوم ستاسوونه ذا فریق من نولونا سه ی وډله ستاسوونه پ خپ لره ب ساه یو چین ان انجاممي چین کارو کې پاسبانې چېرکيدي موګه د له پصففا دي اصللی کو ز دا چې پوه بهشي تاسو جالوونه جره فشر کې وَيَجْعَلُونَ او غَرَّ زَوِيدَ إِلَى مَا لَا يَعْلَمُونَ اَغَ مَعْبُودَانُ دَفَارَ لَا يَعْلَمُونَ چہ مدي خبر په حالت د دې باندې نصیب ان مما دا سن رازقناهم چور کړي دي منګه ديلارا تالله کسم پالا ها ما خطا پوس پکول شي تاسو نا اما په بار داسې اغه سکه چوي چې دروغ مو جوړول الله اکبر وی جعلونا الله وی اغا معبودان الله حساب برخه جوړی چا غید د د حالت سره خبر نه دی او حساب برخه چواله جوړی نوغام د اغا سنا چ روزی ماور کړي ده دا اړه د جدا د چا د د پلان کی با آباد دا د کرم بابا ده دا د میا بابا دا دا د توډيري بابا دا دا د لوي زواندا ددا لا علمونا اغایت غوسره پتام نش تستاده حالت نه خبرون ندیم الله اکبر او روزی اللہ در کړی دا ور کې د غیر پنو مان دی د غیر پنو مان دی ولی ور کې او د دا دا زمانه د دا جاہلیت ظلمو ګلسم دادی زما یاد شي او زداد خپل یاد خبره کومه چې دی زای کې بداسي او چې په دیسه رای کې وا من واړو دې ما شومان وال لازاری وغوخته او آغ الله زاری آ بیا چې کاندې دا الله زاری غړو راځي چې بارانو وشي دا الله لوینا پرمانی به شو روکړه آغ به راټول کلو دا الله په نوم باندې الله زاری زاری الله اکبر باران نه چودان شپ پل منکونا چې مېریش زړګلونا چې دا اوچ کانی لوند خوشت سانګور سانګور پاسمان کټوره گر... ده کټوری کې غړو بهره غړو به کسین په ځوان نه دا داد دا چاده دا څنګه غلې خدایا ته و منیو دا... ل کې به شو کړی چې چا به له سوور کړه نو و غ دا د پان کې د چند غلی او خدای ات اوې او چې چا سوار سوور نهکې م چون مې لکه سمی په کوونه لکه او جوړ کړی دا بیا را ټولکه هرسه دا خدای پهونمان د الله ظای زارري او بیا بیا غ راړل او دا الله بی دا ل وته په کاه بریجې پخې کړي او غ بیا بیا چې کمنی نو راځی دا با باج له وړو دا لوی باباجی لوړو مشر باباجی مشر بابا مشر بابا دا مشرب باباجی دې ځای کې دا چې څنګه دا مقبره تورځ جنازې نو ما خامخ دې ځای کې او قبر دې دا مشرب باباجی لوړو نو یو غوی راځی دا د دمانو باباجی لوړو نو ال تکه دن قبر لا بچاړو چا ود میاګانم میا بابا لوړو وافه بده دا چې کوم نه غټ قبر لوړو ال تا پراتو او د زنانه براتلې مونږ واړو زمون په مخ کې به ال تا پیسې کې خوده اگېبه کې خوده ا ګټولہ به غټی ور کولې دا ګټولہ غټی دنه پاره چې داراله زامن داله چې کم نه نه راکی چې چا ال ت دربل غټور کنو زیواله ور او دا ځکه یغه یو ملګریو یو زیارت ته تلو نو ال تکه شګوي نه ال تکه شګوي بیا غین اخلق چې کم نه نو بوساله جوړولې چې چا و سورب بوساله جوړکړي نه ایو چې دنتار سورب بوساله جوړکړه واړې واړې نې دوره ځامن باندې ادره کوي ویو زنانې لګیاوه ادا بوساړې جوړولې په ډېرشه جوړې کړم ته چن نو یو تمه څوارشه دا صرف داغه ندی دومره ډېر نه دا راړل بللا ګرام کار دے چې دا ته دیله قوت ورک دا قوت دراغولا دا کفریات شروع دا کفریات ټول زما یاد شي پراټې به راړې او دا لږه تبه تقسیموله حلوا اوے اللہ زاری دا لازاری بيد خدای پنم بندہ را جمع کلا او او بیاد غیر اللہ پنم اور کول دا خدای مال دا خدای پنم را جمع کول او آ چکم دنو بیا نغیر اللہ پنم اور کول دا ټول کفریا تو غیستہ سہالات نے س قبر دی مشر بابا جی بسو او میا بابا بسو او کرم دادا بسو کی اگر خپل محتاج دی اگر تا تا محتاج دی تو ل دعا غڑا اللہ اکبر وایا جعلونا او هرڅ وی دی لله اذا الله تعالی ده 파را زاجر بش زاجر پشرک او هرڅ وی دی ده الله تعالی ده 파را البنات لونا سبحانا پاک ده الله تعالی دا وی ده الله لونا دي دا ده الله نيا زاويه دي ناوزو بالله دای چ الله ته سوای نو الله ده دينه مجبورہ کیگی ده دیو جنا غیب خلق او ته چغواله او فرشتو ته او دا شرک په فلسفو کې ډیر زیاتو الله اکبر سواله ما یشتون دای د دا پارغه سدی یا شتهون چې دای دا غواړي الله لجن کای جوړه اول جواب ګوره سبحانا الله پاک دا دی د دلونو نا دا چې توه داد دا الله نیا زولیدی ولله لونه دی الله د دین پاک دی او ګوره ولهم ما یشتون الله د پارا دا, پار دا جوړي او د دې د پارا باغ سې سره دای خو خی مانسه الکان خپل الکان خوختي ولی چه در جینه زیر اولوار که دویم جوابه نو اللہ وائی مخی داس شی چه تک توره او در غم نا چه کم در ڈکوی او بس وائی چه در جینه اسمرا کم چرت او قصوه سراو کمه چه در جینه ایم والی پیدا شواه دویم جواب و بوش زیر و تند دا بوش دو هممار کله چې زییر وکل شي او د لا رابل انساه په ج باندې زالله شي وجه مخ د د موود دا تک تورکلی شوي وه ک نو د ډکوي د غه یا تاواه منل قومي منسو پټږي ځان پټوي منل قومي دقومم نه منسوی د چې د بد ګړلو ما دغسه ب را چې زییرور کولی شي د لا رابي هی پهغې باندې یا زی وورکل شو د ی لا ب په باندې او زړه دا سوچ کوي چې ومسی کووه آیا اوساې دی لارهلهاعله هوین سره د ذلتناامدوڅف تو را یا خخه کې دی لا را ف تو رابي په خاورو کې الله خبردار سا ډیربد دما غ سر یخ کومون چې دای پصله کوي د زمانې د جهیت یو ظلم داو چې کله بج پیدا نو نوپغی باندې به غم راغي دا اول جنې پیدا شوا او دا به پدې خفقېدل ولی ایوم سیکو هو علاهونن دا به اوت ذلت کارا کېدو چې جنې پیدا شوا سبال ابا زما کرا سو کرشتې لرازیو دا زما د غیرت نه بره د چې ماته سوګې چې تد مال نور راکا نو دا به سوچو اغلور به د دیو جنا دا کولا ژوندې به خه او انتهائی ظلم چیکم ده نو بابت کې شوم علما کرام ذکر کړي چې دومره خالو کو عربو کې دا ظلم ډېر زیات او پارهو کې دا ظلم بالکل انتها ته رسیدلو چې هغه با لونه چیکم دفن کولی الله اکبر عربو کې یوه خدا ظلمو چې داغه خزه چې کم نه لا علماء کرام ذکر کړي د عرب ظلم چې ذکر کړي ناغې وای چې دا خزه اس مکان نو او اس مرتبه نو په تمامو کورونو کې کدا پلار په کور کې وانه سم او مرتبه نو کورونو سرابا ارس سرا او کچاره بس سیرب دو روا چې خادیمه وا یو وینځه وا, وا کپات کې دا با رای نوې کلام ور سره نو خبرې نوې دا غېنا مشوره غستل نو اس کس من ددی وجنا حضرت عمر فرمای رضی الله تعالی انو وای کن ما شر قریش نغلب النساء مونږ په خو زبان ډېر ظلم و کو من با پی غالی و. او زیاته کو مونږ په غالیو او ما کن نو د النساء فی الجاهلیت मंग जनाना पर जमाना दे जाइलियत के आड़ु से शेम नगानो, दारेंगे, दा जिकर कई, दारेमी के रिवाण,